21. Ervej îl revăzu pe Harakei doar în dimineața celei de a treia zile. Își dădu seama că toți cei cinci servitori ai săi dispăruseră pe neștiute ca sub o vrajă, dar după câteva clipe îl văzu sosind. Omul acela, pentru care exista tot satul, se mișca neîncetat într-o bulă de aer, ca și cum o lege tăcută i-ar fi poruncit lumii să-l lase să trăiască izolat. Urcarea împreună cu asta colinei până de dură de un luminiș, unde aerul era brăzdat de zborul zecilor de păsări cu ample aripe azurii. Lumea de aici le privește zburând și din zborul lor își citește viitorul, spuse Harakei. Când eram copil, tatăl meu m-a dus într-un asemenea loc, mi-a pus arcul lui în mână și mi-a ordonat să trag într-o pasăre. Așa am făcut și o pasăre din cele mari, cu aripe albastre, s-a prăbușit la pământ ca o piatră moartă. Citește zborul săgeții tale dacă vrei să-ți cunoști viitorul, m-a îndemnat tata. Zburau încet, urcând și coborând din înalt, de parcă ar fi vrut să ștergă cerul pendelete cu aripile lor. Se-ntoarseră în sat, mergând prin lumina stranie a unei după amieze, care aducea aseară. Ajuns și în casa lui Ervejoncur, se salutară. Harachei se întoase și început să pășească încet, coborând drumul care însoțea fluviul. cur rămase în picioare în prag privindul. l Așteptea să se îndepărteze la vreo douăzeci de pași, apoi îl întrebă. Când îmi vei spune cine e fata aceea?" Harakei continuă să se miște încet, cu pas lent care nu trăda nicio oboseală. În jur era tăcerea absolută și golul. Datorită unui straniu principiu, oriunde ar fi mers omul acela mergea într-o solitudine necondiționată și perfectă. 22. În dimineața ultimei zile, Hervé Jancourt ieși din locuința sa și hoinării prin sat. Întâlnea bărbați care se înclinau la trecerea lui și femei care, plecându-și privirea, îi surâdeau. Înțelese că se afla aproape de casa lui Harakei, când văzu o enormă volieră, unde erau prizoniere un număr incredibil de păsări de toate soiurile. Un veritabil spectacol. Harakei îi povestise că îi erau aduse din toate colțurile pământului. Unele prețuiau mai mult decât întreaga mătase, pe care La Vildieu o putea produce într-un an. în Jancourt se opri să privească magnifica nebunie. Și aminti cum citise într-o carte că orientalii, pentru a onora fidelitatea amantelor lor, obișnueau să le dăruiască nu numai bijuterii, ci și păsări rafinate și mirifice. Reședința lui Harakei părea scufundată într-un lac silențios. Ervejon se apropie, apoi stătu calm la câțiva metri departare de intrare. Nu existau porți și pe pereții de hârtie apăreau și dispăreau umbre care nu iscau niciun zgomot. Părea că viața însă își fugise de acolo. Numele potrivit pentru tot ce se întâmpla era teatru. Fără să știe ce, Ervej-Oncur se puse pe așteptat, nemişcat în picioare la câțiva metri de casă. În tot acel timp, aparținând destinului, numai umbre și tăcere au fost cele pe care singulara scenă le-a lăsat să răzbată. Așa că se întoarse Ervej-Oncur într-un târziu și își reluă drumul grăbit spre propria casă. Cu capul plecat, își observa pașii, lucru care îl ajuta să nu se mai gândească. 23. Seara, Elvej Jancur își pregăti bagajele, apoi se lăsă condus în spațioasa încăpere pardosită cu lespeți de piatră, pentru ritul învăierii. Se întinse, închise ochii și imedită la marea volieră, amanetul nebunesc al iubirii. Îi acoperiră ochii cu o pânză udă. Nu se mai întâmplase niciodată până atunci. Instinctiv vrut să o smulgă, dar o mână îi prinse mâna și o rețină. Nu era mâna îmbătrânită a unei bătrâne. Ervejoncur simți apa scurgându-i se pe corp, pe gambe mai întâi, apoi de-a lungul brațelor și pe piept. Apă ca uleiul și o liniște ciudată în jur. Simți ușor un vâl de mătase coborând asupra lui și mâinile unei femei, ale unei femei care îl ștergeau, mângâindu-i pielea peste tot. Mâinile acelea și țesătura urzită din neant nu se mișcă nici măcar dată. Nici când simțim mâinile urcând de pe spate spre gât și degetele mătasea și degetele suind până la buzele lui și atingându-le, o singură dată, lent și dispărând. Erveșul în cur mai simți vărul de mătase cum se ridică și se îndepărtează de sine. Ultimul lucru a fost o mână care o desfăcea pe a lui și strecura ceva în palmă. Așteptă de în tăcere, fără să se miște. După aceea își desfăcu încet pânza audă de pe ochi. Aproape nu mai era lumină în încăpere. Nu era nimeni în jur. Se ridică, își luă unica zăcând împădurită pe jos, o puse pe umeri, ieși din camera de baie, traversă toată casa, ajunse în fața rogojinii sale și se întinse. Contemplă flacăra tremurătoare mică a felinarului și cu mare grijă opri timpul atâta timp cât dori. A fost un nimic totul, apoi să deschidă palma și să vadă foaia, îngustă, câteva ideograme desenate una sub alta, cerneală neagră. 24. A doua zi de dimineață, cur plecă. Ascunse printre bagaje, transporta mii de ouă de, de mătase, adică viitorul pentru la Vildieu, și munca sutelor de persoane, bogăția a zece dintre ele. Acolo, unde drumul făcea o curbă la stânga, ascunzând definitiv în spatele liniilor colinei priveliștea statului, se opri, fără să-i avertizeze pe cei doi bărbați care îl însoțeau. Coul de pe cal și rămase o vreme la marginea drumului cu privirea țintită la casele cățărate pe spinarea colinei. Șase zile mai târziu, în curse îmbarcă la Takaoka, pe o navă de contrabandiști olandezi care îl duse la Sabirc. De aici urcăs pe granița chineză până la lacul Baikal, străbătut 4.000 de kilometri de pământ siberian. Trecu Uralii, ajunse la Kiev și cu trenul parcurse toată Europa de la est la vest, până ce ajunse după trei luni de călătorie în Franța. În prima duminică din aprilie, la timp pentru liturgia mare. Era în fața porților din La Vildie. O văzu pe soția sa, Elena, lărgându-i în întâmpinare și-i simți parfumul pielii când o strânse la piept și a vocii când îi murmura. Te-ai întors. Suav, te-ai întors. 25. În La Vildieu, viața se scurgea simplu, ordonată de o normalitate metodică. ervej curs se lăsă în voia ei timp de 40 de zile. În cea de a 42-a se opri, deschise o casetă aflată în cufărul său de călătorie. Extrase de acolo o harta a Japoniei o deschise și luă foaia aia pe care o ascunsese în urmă cu câteva luni. Câteva ideograme desenate, una sub alta, cerneală neagră. Se așeză la birou și rămase îndelung privind-o. Îl găsi pe baldabiul la verdun, jucând biliard. jucant întotdeauna de unul singur, el împotriva lui însuși. partide ciudate. Cel între contra celui ciung, le denumea. Dădea o lovitură normală, apoi una cu o singură mână. În ziua în care va câștiga ciungul, promitea el voi pleca din orașul acesta. De ani de zile, ciungul pierdea. Baldabiu trebuie să găsesc pe cineva care știe să citească japoneza. Ciungul separă o madanea cu efect și reintrare. Roagă-l pe Erve el știe tot. Nu înțeleg nimic. Tu e japonezul aici. Cu toate astea, nu înțeleg nimic. Jucătorul normal se aplecă deasupra atacului și provocă o candelă de șase puncte. Atunci nu ne mai rămâne decât să mergem la Madame Blanche. Are o prăvălie de țesături la nim. Deasupra prăvăliei se află un bordel. Ei îi aparține. E bogată. Și e japoneză. Japoneză? Și cum a ajuns aici? Nu a întrebat dacă vrei să afli ceva de la ea. Rahat. Ciungul tocmai ratase trei madanele de 14 puncte. 26. Soției sale, Elen, Ervejoncur, îi spuse că are nevoie să meargă la nim pentru afaceri și că se va întoarce în aceeași zi. Urcă la primul etaj deasupra prăvăliei de țesături pe Rumosca 12 și întrebă de Madame Blanche. El făcură să aștepte multă vreme. Salonul era aranjat ca pentru o petrecere începută cu ani în urmă și neterminată vreodată. Fetele erau toate tinere și franțuzoaice. Un pianist interpreta în surdină motive muzicale amintind de Rusia. La sfârșitul fiecărui fragment își trecea mâna dreaptă prin păr și murmura stins. Voila! 27. Hervé cură așteptă două ore încheiate, după care îl conduse lungul coridorului până la ultima ușă. O deschise și intră. Madame Blanche era așezată într-un fotoliu uriaș lângă fereastră, îmbrăcată într-un kimono de stofă ușoară complet alb. La degete, ca și cum ar fi fost niște inele, purta mici flori de culoare albastru intens, părul negru lucios, obrazul oriental desăvârșit. Ce vă face să credeți că sunteți atât de bogat încât să vă culcați cu mine?" Ervel Jancur rămase în picioare în fața ei cu pălăria în mână. Am nevoie de o favoare din partea dumneavoastră, nu contează prețul." după care de la iveală din buzunarul interior al hainei o foaie mică pliată în patru și o întinse. Trebuie să știu ce este scris. Madame Blanche nu se clinti nici măcar un milimetru. Ținea buzele între deschise, părea preistoria unui surâs. Vă rog, madame, nu avea niciun motiv în lume pentru a-l asculta și totuși luă foaia, o despături, o privi, înălță ochii spre Hervé Joncourt, îi coborâ. Împături foaia încet. Când se înclină ușor pentru a-i o Kimono-ul se deschise o idee la piept. Ervejoncur observă că nu avea nimic pe dedesubt și că pielea ei era tânără și albă. Întoarceți-vă sau va muri!" O spuse cu o voce rece privindu pe Ervejoncur în ochi, fără a lăsa să-i scape o expresie cât de măruntă. Întoarceți-vă sau va muri!" Ervejoncur repuse foița în buzunarul interior al hainei. Mulțumesc!" Schiță o reverență, apoi se întoarse. Merse spre ușă și depuse câteva bancnote pe masă. Lăsați! Ervej Jancur rezită o clipă. Nu vorbesc despre bani. Vorbesc despre femeia aceea. Lăsați-o în pace. Nu va muri și o știți. Fără să întoarcă spre ea capul, Hervejo Jancur așeză bancnotele pe masă, deschise ușa și se îndepărtă. 28. Zicea Baldabiu că merg la Paris câteodată pentru a face dragoste cu Madame Blanche. Întorși din capitală, etalau pe gulerul hainelor de seară câteva flori mărunte albastre, dintre cele pe care ea le purta mereu între degete, ca și cum ar fi fost inele. 29. Pentru prima dată în viață, Hervé încur o pe soția sa în vara aceea pe Riviera. Se stabilire pentru două săptămâni într-un hotel la Nisa, frecventat mai ales de englezi și cunoscut pentru seratele sale muzicale, oferite clienților. Eleni era convinsă că într-un loc așa de plăcut ar fi reușit să-l conceapă pe fiul lor, așteptat în zadar de câțiva ani. Deciseră de comun acord că va fi băiat și că se va numi Filip. Participau cu discreție la viața mondenă a stațiunii balneare, distrându-se după aceea închiși în camera lor pe seama tipilor ciudați pe care îi întâlniseră. La concert, într-o seară cunoscură pe un negustor de piei polonez, spunea că fusese în Japonia. Cu o seară înaintea plecării se întâmplă lui Hervejo, în curs să se trezească, atunci când afară era încă întuneric și să se ridice, să se apropie de patul lui Elen. Când ea deschise ochii și auzi propria voce articulând încet, te voi iubi întotdeauna. 30. La începutul lui septembrie, sericicultorii din La s-au reunit pentru a vedea ce se putea face. Guvernul trimisese la nim un tânăr biolog, însărcinat cu studierea maladiei care făcea inutilizabile ouăle viermilor de mătase produse în Franța. Se numea lui Pasteur, lucra cu microscope, în stare să facă vizibil invizibilul. Se vorbea că obținuse deja rezultate extraordinare. Din Japonia veneau știri despre un iminent război civil, atâțat de forțele care se opuneau pătrunderii străinilor în țară. Consulatul francez, de puțin timp instalat la Yokohama, trimitea de peșe în care consilia să nu se stabilească deocamdată raporturi comerciale cu insula, invitându-i pe doritor să aștepte vremuri mai bune. Înclinați spre prudență și sensibil la costurile enorme pe care le suporta fiecare expediție clandestină în Japonia, mulți dintre notabili din La avansau ipoteza suspendării călătoriilor lui Hervé Joncour, cerând să se bazeze în anul acela pe cantitatea de ouă mai sigură care provenea de la mari importatori din Orientul Mijlociu. Baldabiu îi ascultă pe toți fără să scoată un cuvânt, când la sfârșit îi veni și lui rândul să vorbească procede astfel. Își puse bastonul de trestie pe masă și îl fixă pe bărbatul care ședea în fața sa. Aștepta. Ervej Jancur cunoștea cercetările lui pastor și citise știrile transmise din Japonia, dar refuzase mereu să comenteze. Prefera să-și cheltuiască timpul retușând proiectul parcului pe care intenționa să-l amenajeze în jurul locuinței. Într-un colț ascuns al biroului păstrau o faie pliată în patru, cu câteva ideograme desenate, una sub alta, cu cerneală neagră. Avea un cont considerabil în bancă, ducea o viață liniștită și își păstra rezonabila iluzie că va deveni în scurt timp tată. Când Baldabiu își înălță privirea spre el, ceea ce a spus a fost, hotărăște tu, Baldabiu! 31. Ervejoncur plecă în Japonia în primele zile ale lui octombrie. Trecu granița franceză lângă Metz, traversă Württembergul și Bavaria, intră în Austria, ajunse cu trenul la Viena și Budapesta, apoi continuă până la Kiev. Parcurse călare 2000 de kilometri de stepă rusească, trecu Uralii, intră în Siberia, călătorii 40 de zile până la lacul Baikal, pe care lumea de acolo îl numea ultimul. Coborâi iar pe cursul fluviului Amur, urmând granița chineză până la ocean. Și odată ajuns la ocean, poposi în portul Sabirk, 10 zile până când o navă de contrabandiști olandezi îl transportă la capul Teraia, pe coasta de vest a Japoniei. Ceea ce a găsit a fost o țară așteptând, dezorganizată, un război care nu reușea să se declanșeze, călătorii zile întregi, fără să mai recurgă la obișnuita prudență, deoarece în jurul harta fortelor și rețeaua controalelor păreau a se fi destrămat, în iminența unei explozii, ce ar fi redesenat-o în întregime. La Shirakawa îl întâlni pe omul care trebuia să lucreze ducă la Harakei. A fost nevoie de două zile călare până a ajuns să vadă satul, Ervejon Cur intră în sat pe jos pentru ca vestea sosirii lui să-i o ia înainte. 32. Îl conduseră la una dintre ultimele case din sat. Pe o înălțime în spatele pădurii, cinci servitorii îl așteptau. Le încredință bagajele și ieși pe verandă. La celălalt capăt al satului se ghicea reședința lui Harakei, ceva mai înaltă decât casele din jur, dar înconjurată de cedri uriași, ocrotindu-i solitudinea. R.V. o privea ca și cum nu ar fi existat nimic altceva la orizont. Așa observă, în fine, pe neașteptate, cerul de deasupra reședinței pătându-se de zborul sutelor de păsări, ce păreau expulzate de pământ, zburătoare de toate felurile migrate, fugind peste tot nebunite, cântând și țipând, pirotehnică explozie de aripi și nori de culori pulverizate în lumină și de sunete înspăimântate, fugă muzicală izbucnind în cer. R.V. încur suruse 33. Satul început să fiarbă ca un furnicar înnebunit. Alergau cu toții și îți țipau, se uitau în sus și urmăreau păsările scăpate. an de zile ele fusese rământria stăpânului lor și acum erau batjocura în aripata a cerului. Erverjul în din casă și coborâ din nou în sat. Mergea încet, privind înaintea sa acum în calm infinit. Nimeni nu părea să-l vadă și nici el nu părea să vadă nimic. Era un fir de aur, alergând drept în urzea la unui covor țesut de un nebun. Trecu puntea aruncată peste râu Coborâ până la cedricei Uriași, intră în umbră, apoi o părăsi. În fața lui zări Uriașa, volieră cu ușile larg deschise, complet goală, iar în fața ei o femeie. Hervé nu se uită împrejur. Își continuă pur și simplu drumul fără grabă, se opri numai când ajunse dinaintea ei. Ochii ei nu aveau o tăietură orientală și obrazul său era obrazul unei fetițe. Hervé Joncur făcu un pas spre ea, întinse o mână, deschise pumnul, în palmă ținea o faie mică pliată în patru, ea o observă și fiecare trăsătura a feței sale surâdea. Își sprijini mâna pe mâna lui Hervé Joncur. O strânse delicat, zăbovi o fracțiune de secundă, apoi și-o retrase presând între degete foaia, aceea care făcuse ocolul lumii. Abia o ascunsese într-o a hainelor și se auzi vocea lui Harakei. Fiți binevenit, prietene francez! Era la câțiva pași. Chimonoul întunecat, părul negru, strâns perfect la ceafă, se apropie, privi voliera. Observă pe rândușile deschise. Se vor întoarce. E întotdeauna greu să reziști tentații de a te întoarce, nu-i adevărat? Erven Junkur nu răspunse. Harakei îl privi în ochi și îi se adresă cu blândețe. Veniți! Erven Junkur îl urmă. Merse câțiva pași, după care se întoarse spre fată și îi fă cu o reverență. Sper să vă revăd în curând. Harakei continua să meargă. Nu cunoaște limba voastră. Mai spuse. Veniți! 34. Seara, Harakei îl invită pe Ervejoncur acasă la el. Erau câțiva bărbați din sat și femei îmbrăcate foarte elegant, având obrazul pictat în alb și în culori țipătoare. Se consuma sake, se fuma din niște pipe lungi de lemn, un tutun tare cu aromă aspră și amețitoare. Tocmai soseau saltimbancii și un ins care smulgea tuturor hohote de râs, imitând oameni și animale. Trei bătrâne cântau la un fel de instrumente cu coarde, fără a înceta să zâmbească. Harakei ședea la locul de onoare înveșmătat în negru, de sculț. Într-o splendidă haină de mătase, femeia cu fața de fetiță îi stătea alături. Erveșul curs se afla în partea opusă a încăperii. Era asediat de parfumul dulceag al femeilor din jurul lui și le zâmbea încurcat bărbaților care se distrau, povestind întâmplări pe care el nu le putea înțelege. Căută a mia oară să întâlnească privirea și, tot a mia oară, ea i -o întâlni pe a lui. Era un soi de dans trist, secret și impotent. Hervé Joncour îl dansă până noaptea târziu, apoi se ridică, rosticeva în franceză, scuzându-se, se eliberă de o femeie care hotărâse să-l însoțească și făcându-și loc printre perdelele de fum și oamenii care la apostrofau în limba lor incomprehensibilă, se îndepărtă. Înainte de a ieși din sală, se mai uită o dată în direcția ei. Îl privea cu ochii perfect muți, aflați la veacuri de pătare. Hervé rătăci prin sat. Respirând aerul proaspăt al nopții, pierzându-se pe străduțele care se aflau pe coama colinei. Când ajunse la casa lui, remarcă un felinar aprins, oscilând în spatele pereților transparenți. Intră în fața lui în picioare, se aflau două femei, o tânără orientală îmbrăcată într-un simplu kimono alb. Și ea avea în privire un fel de bucurie febrilă, nu-i lăsă timp să mai facă nimic. Se apropie, îi luăm mâna, i-o conduse spre obrazul ei. O atinse cu buzele și, apoi, strângând-o cu putere, eu așeză peste mâinile fetei de lângă el. O ținu acolo o clipă pentru a nu o lăsa să se îndepărteze. Își desfăcut mâna, în fine, făcu doi pași în dărăt. Lua felinarul, mai privi în ochii lui Erve și fugi. Era un felinar portocaliu. Dispăru în noapte, o lumină mică fugind. 35. Erve nu o mai văzut niciodată pe fata aceea, nici în noaptea cu pricina nu o văzuse. În încăperea întunecată simți doar frumusețea corpului ei. Îi descoperim mâinile și gura. Le iubi câteva ceasuri cu gesturi pe care nu le mai făcuse vreodată, lăsându-se să se deprindă cu o lentoare pe care nu o mai cunoscuse. În întuneric era neantul pe care îl iubea, nu iubea pe ea. Cu puțin înainte de revărsatul zorilor, tânăra se ridică, își îmbrăcă albul Kimonou și plecă. 36. În fața casei, așteptând dimineața, Herve Joncur găsi pe un om al lui Harakei. Avea la el 15 foi cu scoarță de dud, acoperite în întregime de ouă, minuscule de culoarea fildeșului. R.V. Joncour examină foaie cu foaie cu grijă, apoi asupra prețului și plăti cu bucăți de aur. Înainte de a se despărți, îl făcu pe să priceapă că vrea să-l vadă pe Harakei. Bărbatul scutură din cap. R.V. Joncour înțelese din gesturile lui că Harakei plecase din zi de dimineață cu soțitorul său, și nimeni nu știa când avea să se întoarcă ervej curs, încurs trăbătun fugă satul până ajunse la locuința lui Harakei. Găsi doar servitorii care, la orice întrebare, scuturau din cap. Casa păia pustie. În cel privește, nu găsi nici în cele mai mărunte lucruri ceva care să semene unui mesaj lăsat pentru el. Părăsi casa și trecând prin sat, păși prin dreptul uriașei voliere. Ușile erau din nou închise. Înăuntru, sute de păsări se adăposteau după ce zburaseră în cer. 37. Ervejon Cur mai așteptă încă două zile un semn, oricare, apoi plecă. I se întâmplă, la o jumătate de oră, depărtare de sat, nu mai mult, să treacă pe lângă o pădure de unde răzbătea un vuiet straniu argintiu. Ascunse printre frunze, recunoșteai miile de pete negre ale unui stol, poposit acolo pentru a se odihni. Fără să le dea nicio explicație celor doi bărbați care îl însoțeau, Ervejon Cur opri calul. Își de la cingătoare revolverul și trase șase focuri în aer. Stolul terorizat se ridică în văzduh, ca un nor de fume liberat de un incendiu. Era uriaș, astfel încât putea fi văzut la o depărtare de zile întregi de la locul acela. În să cerul fără a avea al scop decât acela al propriei rătăciri. 38. 6 zile mai târziu, Ervejon curse îmbarcă la Takaoka, pe o navă de contrabandiști olandezi, care îl transportă la Sabirk. De aici urcă de-a lungul frontierei chineze până la lacul Baikal. Străbătu 4.000 de kilometri de pământ siberian. Trecu Uralii, ajunse la Kiev și cu trenul străbătu toată Europa de la est la vest, până când ajunse după trei luni de călătorie în Franța. În prima duminică din aprilie, la vreme pentru liturghia mare, era la porțile din La Vildieu. Oprit trăsura și preț de câteva minute rămase așezat, nemișcat în spatele perdelelor trase. După care coborâ și continua drumul pe jos, pas cu pas, cuprins de o infinită oboseală. Baldabiu îl chestionă dacă văzuse războiul, nu cel la care mă așteptam, răspunse. Noaptea intră în camera lui Elen și o iubi cu atâta nerăbdare încât ea se sperie și nu reuși să-și rețină lacrimile. Când își dădu seama, ea se sforță să-i surâdă. Atâta doar că sunt așa de fericită, îi spuse încet. 39. Hervé predă ouălele sericicultorilor din Lavildieu. După aceea zile întregi nu mai apăru în sat, neglijându-și până și obișnuita ritualii ca vizită la Verdun. În primele zile din mai, provocând stupoarea generală, cumpără casa abandonată de John Berbec, cel care într-o bună zi încetase să mai vorbească și până la moarte fusese prin voința mut. Toți se gândeau că-și propusese amenajarea noului său laborator, dar el nu a început nici măcar să-l golească. Mergea din când în când și rămânea singur în camere unde nimeni nu știa ce face. Într-o zi îl duse și pe Baldabiu. Nu de ce John Berbeck a încetat să mai vorbească? Îl întrebă. E unul dintre multele lucruri pe care nu le-a spus niciodată. Trecuseră ani, dar erau încă tablourile atârnate pe pereți, iar cratițele așezate pe prosop lângă spălător. Nu era o treabă prea veselă și în ceea ce-l privește Baldabiu ar fi plecat bucuros de acolo, dar erve jocur continua să privească fascinat pereții mucegăiți, morți. Era clar căuta ceva acolo înăuntru. Poate că viața te stoarce uneori în așa hală încât nu mai e nimic de spus, zise. Nimic pentru vecie. Baldabiu nu era prea pregătit pentru discursuri serioase. Privea fix patul lui Jean Berbec. Poate că oricine ar fi amuțit cu o casă așa de îngrozitoare. Hervé Jancourt continuă, zi după zi, viața lui retrasă, apărând rar prin sat, petrecându-și timpul lucrând la proiectul parcului pe care mai devreme ori mai târziu l-ar fi construit. Umplea foi după foi cu desene ciudate, ce păreau niște mașinării. Într-o seară, elena îl întrebă. Ce sunt? O volieră. O volieră? Da. La ce servește?" Elen Jancur își ținea ochii fixați pe desenele acelea. Tu o umpli cu păsări cu cât mai multe poți, apoi în ziua în care ai o mare bucurie, o deschizi și le privești zburând de acolo. 40. La sfârșitul lui Iulie, Herve Jancur plecă împreună cu soția sa la Nisa. Se stabiliră într-o vilă mică pe țărmul mării. Așa voise Elen, convinsă că seninătatea unui refugiu îndepărtat ar fi reușit să-i potolească soțului său, o melancolică, ea dominându-l, se pare avusese și tactul de asemenea de a face totul să pară un capriciu al ei, daruindu-i bărbatului pe care îl iubea iertarea. Petrecura alături trei săptămâni de o delicată, inatacabilă fericire, în zilele în care căldura devenea mai blândă, închiriau o trăsură și se amuzau să descopere satele ascunse pe coline, unde marea părea un fundal de hârtie colorată. Uneori se repezeau până în oraș pentru un concert sau vreo ocazie mondenă, Într-o seară acceptarea invitația unui baron italian care sărbătorea printr-o cină festivă la Hotel Suisse, împlinirea vârstei de 60 de ani. Erau la desert când lui Hervé Joncur i se întâmplă să-și ridice ochii spre Elen. Ea stătea de, de cealaltă parte a mesei lângă un seducător gentilom englez, care, curios lucru, arbora pe gulerul hainei de tui o coroniță de mărunte flori albastre. Hervé Joncur îl văzu împlinându-se spre Elen, susurându-i ceva la ureche. Elena începu să râdă splendid și râzând se aplecă ușor spre gentilomul englez, ajungând ca părul ei să-i atingă umerii într-un gest care nu părea deloc încurcat, ci de o derutantă precizie. Erve Oncur își plecă privirea în farfurie. Nu putu însă să nu remarce că, propria ei mână strângând o linguriță de argint, tremura fără nicio îndoială. Mai târziu, în fumoar, în se apropie, clătinându-se din cauza prea marii cantități de alcool băute, de un bărbat care singur la o masă privea în gol, cu o vagă expresie tâmpă pe figură. S-a plecat spre el și îi spuse rar. Trebuie să vă comunic un lucru foarte important, monsieur. Noi le provocăm tuturor silă. Suntem minunați și le provocăm tuturor silă. Omul venea de la Dresda, comerciant de viței. Înțelegea puțin franceza. Izbucni într-un râs gomotos, făcând semne din cap, repetat că a priceput. Părea că nu se va mai opri niciodată. Ervejan Cur și soția lui petrecură pe riviera până la începutul lui septembrie. Părăsiră cu regrete mica vilă pentru că își simțiseră între zidurile ei, ușoară, soarta lor de a se iubi.